Velkommen tilbage, Emma. Ja, tak. Hvor har du været hen? Jeg har været i en lille 6 øh, dages isolation. Nærkontakt. Åh, oh -oh, så du har ikke været smittet? Nej, jeg var helt clean. Okay. Hvad har hvad du lavet? Øhm, jeg har faktisk virkelig ikke lavet meget. Jeg har ikke gået nogen steder ud. Jo, kun når jeg skulle teste. testes. Men ellers har jeg bare været derhjemme og set lidt øh, stenet lidt. Så jeg har ikke lavet særlig meget. Mm. Så øh, podcasten. Ja, du har været med øh, ja. hjemmefra? Simpelthen. Ja, simpelthen. Jeg sad og så, hvordan øh, jeg og Nicky Bille var ved at sælge mig. Ja. Fyre mig. Ja. Mm. Ja, det var dejligt. Kasper var god, men det var... ikke lige så god som dig. Nej, nu skal Æm, Hvem har vi besøg af i dag? Ej, men du er starstrukt. og jeg er lidt starstrucked. Ej, vi er alle sammen og starstrucked. Jeg har snakket med min lille søster, hun er også starstrukt. Jamen nu skal til kalde DJ Alligener. Hey. Så tror jeg, at alle er med. Alle ved, hvem du er. S. Annie, oh, ja. velkommen til. Tak skal I have. Hvor er det tak hyggeligt. For, tak, tak for jeres invitation. Hvad Jeg har det? ventet længe på mere, den her invitation, faktisk. Jeg så alle mulige reality-stjerner og sådan. noget fan har de tænkt Hvor Hvad det tænkt sig? er fanden det min tur? <laughs> hvordan, øh, hvordan går det? Det går godt, tak. Jeg er um, fuld i gang. Jeg er lige kommet hjem fra en lille ferie. Og... Øh, jeg blev så syg under den ferie, så I kommer nok til at høre mig lidt hos under programmet. Det er men bare rolig, det er ikke fordi, jeg har corona. <laughs> det er vi glad for. <laughs> Og da jeg tog imod dig nede i slusen her på BT, mm. der sagde jeg til dig, "Kæft du har tabt dig og ser sindssygt buff ud. Tak. Jamen, altså, du, altså, du er altid så tak. godt ud og tak. været lidt buff, men du ser ekstra altså, trænet ud nu. Hvad, hvad der er der sket? Jamen, øh, som jeg også siger til det dernede, mm. altså jeg har jo ikke, lavet, jeg har ikke haft nogen koncerter eller job i to år, så har jeg måtte, øh, spare lidt på maden. <laughs> Nej, <laughs> det er simpelthen, fordi jeg har fået en, øh, øh, hvad hedder det, sådan en kost, kostvej og en mm. træning, online træner på. Øh, så ja, så så jeg, du, spiser, jeg spiser faktisk meget mere nu, end okay. jeg gjorde dengang, mm -hmm. men jeg spiser bare de rigtige ting. Okay. Og så bevæger jeg mig selvfølgelig lidt mere. Er der noget, man ikke skal spise? Mm. Er den så vælige pasta og brød. Ja, altså alt skal vejes, ikke? Nej, mm -hmm. øh, væg du så, så hver Hello. dag skulle lige altså det bliver man sku' nødt til. Ja. Bliver du ikke træt af det? Jo. Oh. <laughs> jo. <laughs> det gør man. Men altså når man så siger resultaterne, når man går på vægten, så tænker ja, oh man. Rake, det er det, det, det værd. Vi tager lige en dag mere. Ja. Ja. Okay. Du kommenterede på det og jeg kommenterede simpelthen øh, skuffen på at skægget ikke er der. Ja, det er jo. Altså mere. jamen, det vil jeg gerne have. Ja. Er det ja, I I kan godt tænke. Det er fordi jeg har siddet og bare siddet og lyttet hele dagen og set på gamle CD'er kommer så tænker jeg. Det havde jeg håbet lidt, Men, nej, altså. Nej, okay. Men altså, jeg har faktisk haft det skæg i rigtig mange år. Jeg havde det sket inden jeg, øh, jeg lavede Alligator-projektet. Okay. Så jeg tror, jeg har haft det ja, 20-25 år. Ikke? Det har det ikke taget lang tid? Og sådan, det var som, så skabt. Altså, ja. altså, det var så, det var så helt skarpt, skarpt. Altså, det var på et tidspunkt, hvor jeg behøvede hverken spejl eller lys <coughs> for, for du at skulle gøre gøre det Jeg stod simpelthen med fingrene sådan her, og så vidste jeg bare, hvordan ej, jeg skulle forberede det. Giv er velkommen til programmet. Tak, tak. Vi skal i gang med den øh, første, efter. første efterlysning. Og inden vi lige hører efterlysningen, vi skal lige til noget, vi lige skal igennem. Som Jeg har jo ikke fortalt af hvad det her program handler Nej. om. Det handler om efterlysninger. Ja. Det vil sige, at mine, vores følgere på Instagram har sendt efterlysninger ind, mangler et eller andet bestemt, og så øh, prøver vi dem. Mm. Eller i hvert fald høre deres historie, hvorfor er det lige præcis, at vi skal hjælpe med det her. Yes. Ja. Så det du er med til, ja. og du byder bare ind, hvis du tænker, det ved jeg sgu godt, hvad det er, eller hvor man kan finde. Eller svare på. Eller svare på, okay. eller også, så, ja, du okay. går bare og Så yes. det er en efterlysningspodcast, du i jævlig. Super, <laughs> sådan der. Simpelthen. Og øh, den <laughs> ja. første, vi har med, det er, det er dig, Emilie. Du har skrevet til os med en lille efterlysning. Hej. <clears throat> Hej. Ja, jeg har skrevet til jer. Det er ja. Det. Hvad kan vi hjælpe dig hvad, med? Hvad søger du? Jo, nu skal jeg høre, det er, fordi, jeg for et par, et par uger siden, jeg, jeg lå bare nede i min lille lokale park på Frederiksberg, og øh, læste eksamen, og skulle lige have noget sol. Og så kom der faktisk en, en rigtig sød fyr hen, og øh, han, han, havde, øh, han var blevet lidt rød på ryggen, så han skulle hjælp til at smøre sig ind i solcreme, og han kunne sidst ikke nå. Så det var meget belejligt, at jeg lige lå der og kunne, øh, kunne hjælpe ham med det. Øh, han, ja, han var bare super sød, og vi faldt i snak, men øh, jeg var sådan lidt øh, taget øh, med bukserne nede, skulle jeg til at sige. Bukserne er jo talt, da jeg sad i bikini i parken i situationen, så jeg, jeg var sådan lidt for nervøs til at spørge, om, øh, om hans navn eller noget. Så, øh, Ej, ja, jeg spurgte lige, ikke man noget. Har jeg synes, noget, jeg synes, det er ret snedet det der, hvor du lige smørger mig på ryggen. Jamen altså, hvad tænker du, Ali? Altså, ja, der, du sidder i parken nu, hvis du var en pige, og så kommer der en dyrt hen og siger, hey, kan du ikke lige, lige smøre mig ind? Jeg kan ikke selv nå. Altså, virker det ikke sådan lidt, uh, hvad, hvad? Jo, men man kender det jo godt. Der er det der lille spot på ryggen, der er altså lidt svært at smøre ind. Men er <laughs> Ja, men det er jo legit nok. Der er lige et sted. Og hvis han så også er lidt rød. <laughs> hvad tænker du, Ali? Altså, altså jeg elsker at blive glødt på ryggen. <laughs> altså, men der er jo fremmed lige... mennesker? <laughs> <laughs> men, ja, det ikke. Oh, oh, Nå, Emilie. hvordan? Er øh, hvad har vi at gå efter med den her fyr? Udover øhm, ham? Altså, han er også lidt med. rød. Altså høj øh, mørkhoved, øh, mm. Okay. Ja, ja, vi skal ud fra, at han bor i, i området. Øh, tænker jeg siden han var der nede. Øh. Mm. Og jeg går ud fra ja. han var alene. Det ja, var, ud, var han alene. Det er, han var alene. Du er ikke sådan at drenges så, det. Ah, du tør var jeg ikke. Det er Han var noget <laughs> træning. Øh, men ja, jo han, kom, han var der alene, og det var også derfor det var en meget uh, legit grund ja. til ikke mm. at kunne. Uh, kun få færdelig, andre til hvor det var på han? Hvor hvilken park er det for Frederiksberg? Ja. Øh, Lindevejnsparken, som Linde. er på yder okay. Og, og hvad, så kommer han over, altså lå han tæt på dig, eller hvordan? Ja, han sad, øh, ja, jeg ved ikke, nogle meter væk i forvejen. Og så, så går han over til dig, smør mig lige ind på ryggen, please. Og så, så gør du det, og så går han tilbage på sin plads, og så sidder I <laughs> sådan lidt akavet. Jeg kunne der. dårligt sige nej, hvis I, han nu havde taget sig sammen så kommer yeah. komme spørge. Nej, så sad, øh, jo, så gik han faktisk over til sig selv, og så kom han sjovt nok igen, fordi han så, at jeg sad og læste til eksamen jo, og var sådan meget interesseret i det, og så sad vi og snakkede om studiet i det tid, og så skulle han videre til noget træning. Nå, okay. Ja, ja. Sød og fornuftig fyr. Hvor er for det hele. Hvilken faktor var det? Godt spørgsmål. Hvilken faktor? det er et godt spørgsmål. Altså, hvad var sådan en 30'er? Jeg var lidt snarheret noget andet. Anders skyder på en 30. Anders skyder den en 30. Jamen, du ved, så lyshåret og rød. Altså, de skal ja. have en 50'er, ikke? 50, ja. ja, han har nok ja. en 30'er. Hvis han er rigtig sådan, så er det en 15'er. Men jeg tror, det er en 30. Ja, eller 6'eren med sådan Med nok. kokos? Med sådan ja, kokosduft. Ej. Ja, okay. Og hvad snakkede I om? Altså, hvad har vi at gå efter, hvis han ligesom skal... Hvis han ja, hvordan med? hvordan ser du ud? Ja. Så du ud på Ja, den, vi, snakkede, vi snakkede faktisk mest om studietræning, sommerferieplaner. Så noget mm. sådan, ja rim, jeg sådan netop, altså, ja, han læser jura, og så, så hørte vi lidt om det, og så var han, det, det var sådan mest ham, der, der startede med at spørge ind, selvfølgelig, fordi han kunne se mig og sidde og læse til eksamen, og så var det jo et meget åbenlyst sted at starte. Øhm, Hvor lang tid snakkede I sammen? Hm. Sammen nok? Vil du? Øhm, måske en 15-20 minutter, vil jeg tro. Okay, det er også okay lang tid, med ja, det er okay med sådan tid, en, en helt ja, det, fremrag. det var okay lang. Og lige til sidst, ja, men Emilie, var, hvem er du? Var, ja. Vi skal lige have noget øh, altså, <laughs> ja, Jeg er 22-årig i øh, Lyshåret, medicinstuderende, øh, lige blevet færdig med andet semester. Øh, jeg ja, bor på Frederiksberg fra Birkerød A. Hmm. Jeg ved ikke, hvad I ved. Jeg havde en rød bikini på den dag. Det kan være, Ja, det hjælper. Og uh, lige her til allersidst, hvis vi nu finder ham fyren her, hvad, hvad skal der så ske? Ja. Altså, hvad er planen? Ja, det kommer jo meget ind på, hvordan han er at snakke med videre end, end, end de fem minutter, os, men altså prøv, prøv, det, kunne, <laughs> jo, det kunne jo være, at det, at det kunne udvikle sig til et eller andet. Hvem ved? Mm. Jamen, jeg synes, det er frist. Altså, det, er det, det er frist, du ringer ham ind, ja. og det er også frist af ham at ligesom mm. gå over til den fremmede. Altså, det er jo også sådan i... Ja, nu er ja. sådan helt sådan i vore dage, sådan wow, man tænker det værste. Ikke? Altså, ja, egentlig ja. er det jo bare en, øh, en stille og rolig ting i princippet. Ja? Så, yes, det, er nice. synes, ja, det er legit. Det, er, det, stod ja, på det er meget ungt, Emma. Det er legit. Ja, ja, ja, jeg forstår. Er det ikke bare noget, vi holder øje med indbakken, Emma? Og så håber jeg. på, at han henvender sig. Ja. Og så øh, må vi jo tilbage til dig, hvis øh, der skulle være bid. Bid på form. Ja, tak ja. skal jeg have. Held og lykke. Ja. Held og lykke, det. Hej. Tak. Hej. Det er programmet, Ali. Det er det. Vi hører folks historier. Det er simpelthen det. Det er bare det. <laughs> Men jeg tænker, altså de har hun snakket sammen i 20 minutter, så jo under de 20 minutter har hun ikke spurgt, okay, hvad er din Instagram? Ja ja, ja, ja, det er det. Hvad Nogle gange du? bliver man jo fanget, så tager man ikke. Og så bagefter har du aldrig prøvet det, så fortryder du. Ja. Så har du lige set den der pige, men så tænker du så Altså, det. fokus var jo ligesom øh, solcremen i princippet. Og, sådan, ja. og så ja. også de måske har siddet ved siden af en anden, så er det sådan lidt... Må jeg få de til Instagram, og så sidder de ved siden af en anden. Ja. Så, mens, altså så ja. kan han sidde og ved siden af Ja, det er, men... Man har da prøvet det har, da man har været en god oplevelse, det hvis de ikke har spurgt ikke. efter det også i princippet, ikke? Altså sådan, jo. at ligesom taget fokus snakken, kan man sige. Mm -hmm. ja. Nå, vi håber, at han lytter med ja. ham fyren, ja. der ikke kunne den bager del på ryggen. Det du er fandme heller ikke. Åh, oh, okay. ja. øh, laver du sådan nogle Q&As på Instagram, mm -hmm. så dine følger kan få lov at stille dig spørgsmål? Har du prøvet det før? Mm -hmm. Det skulle helt heldigt, vi har gjort det for dig. Ja. Wow. vi har spurgt ja. øh, vores podcastfølgere, om øh, de havde et spørgsmål til dig. Jo, okay. Er du øh, frisk på at svare på dem? så frisk. Skal jeg lægge ud ja, gør du det. med spørgsmålet, der kom aller gange? Uh. Hvorfor navnet DJ Alligator? <laughs> Hvor træt er du at svare <laughs> altså, på det her, <laughs> her nu? Altså, oh god, ikke? Jeg har faktisk svaret på det her i 25 år svar. Er du så træt, år, og ikke gider at svare på det? <laughs> <laughs> er det, det er bare sådan, at google det? <laughs> Jamen... <clears throat> Det er faktisk meget simpelt og sjovt. Jeg ved ikke, om det var sjovt det er, men det er meget simpelt. Det er simpelthen fordi da jeg skulle spille som DJ den allerførste aller gang, øh, ham, som havde arrangeret festen, han skulle lave nogle plakater og nogle flyers, som han skulle dele ud i byen. Og så kommer han så og spørger mig, hvad skal jeg kalde dig? Hvad, hvad, hvad skal du hedde på plakaten? Så det ved jeg sgu ikke. Du kalder mig bare hvad du har lyst til. En uge efter, så går jeg i byen, så siger jeg bare plakaterne, og så stod der bare DJ Alligator. Og jeg har hadet den navn. Nej, ja, altså jeg har virkelig hadet den navn. Og jeg prøvede endda at skifte navne et par gange, men der var det for sent, der havde folk allerede. Okay. Stemplet mig med DJ Ej. Alligator. Ej. Simpelthen, du er selv udenom. <laughs> Så skal man aldrig sige, at jeg er ligeglad. <laughs> ja, lige for lige pludselig ting. Jeg kan huske, da vi var øh, mine venner, da vi var yngre mm. i folkeskolen, mm. der var en af mine venner, der sagde, kan det passe, du har hed DJ Keyboard på et tidspunkt? Alle Keyboard. Alle Keyboard. Keyboard? Ja. Det var lige fun facts, hvis det... Uh... Der var simpelthen, der var en af dem også. Ali Keyboard. Hvad, hvad har du ellers prøvet for? at skifte til? Hvad vil du, ja, du hedde, hvis du? Uh... Ja, men altså, det var alt alle de der smarte ting, som man nu hed dengang, ikke? Mm. Men, efter et stykke tid så tænker jeg, vil det være, jeg hedder jo Alligator. Det var faktisk der og tænker ja, at det, det var. Ja, det troede jeg. også, er det der et navn? <coughs> Nemlig præcis. Og så tænker jeg, Alligator, det er jo et internationalt navn, det mm. vil det være. Men er så altså, et rigtigt Alligator? Det bliver stadig med to eller? Eller, ja. Med et, det er bare almindeligt. Det mm. der er der forsken. Mm. Og faktisk laver sted ikke stave for når de skal stave mit navn. Okay. DJ Alligator med to eller. Nye. Ja. Lidt træder navne, men øh, okay, vi. Yeah. Vi bliver ved det. Mm. Skal du tage et spørgsmål? Jamen, har vi ikke mm. det næste klar? Jo. Eller hvad? Jo, vi. har det næste klar, jeg der er bliver nækket. Skal vi ikke trykke på skillerknappen? Det gør vi ikke. Vi går straks videre. Og du må lige løbe vide til at... Øh, den er en Jeg er ja. lidt i tvivl for, at jeg, ligesom, at jeg har fået med på telefonen først. Men øh, den tager vi ved, selvfølgende. <coughs> skal du lige forklare Ali, hvad der går på? Jeg skal nok forklare. Ja. Øhm, vi har for... To uger siden mm. har jeg haft Jan Elhøj og der havde vi uh, Victor med, der uh, søgte en butterchicken-ret. Mm -hmm. Nede på Roskilde så er, er der åbenbart et hus mm -hmm. ved Sydindgangen. festivalen. ja. Mm -hmm. ja undskyld. Ja. Implicit. Mm. Som uh, simpelthen laver butterchicken. Mm. Verdens bedste butterchicken, synes Victor. Og den har han fået i 2018. Okay. Han kan ikke Æh, den. Og han kan ikke glemme den. Altså, det har så stort for ham at få det der. Og han spiste den. Flere gange, var der tre gange Han dagen? Han fik den for mange gange. Victor, har vi dig med på telefonen? Mange gange. Mange gange, simpelthen. Ja, Ja, Victor. Simon, du spiste den så mange gange. Hvor mange Ej. gange om dagen? Altså. Og du var fuld det meste jeg af gange, men, hvor du ja. fik den, hvilket ret imponerende, at du så kunne huske, den var så god. Jamen, altså, det ved jeg ikke, det er, vi har bred enighed om det i kampen. I Alle gutterne, de var, de var helt vilde med den. For det var sådan, jeg blev introduceret til den. Så, ja. så det var sgu bare meget accepteret, at jeg spiste det. Vi har jo DJ Alleghener med i studiet her. Kan du ikke lige forklare mig helt kort, hvad er det? hvad kunne den? Altså, hvorfor er det, at du har ringet ind til os og skal efterlyse en butter chicken ret? <laughs> Jamen, det jeg. Den, var, den smagte øh, super godt. Altså, det, det var en helt fenomenal oplevelse. Hvornår den var, den var det, siger øh... du? Ja, det var på Rødgjendt. Tilbage i 2018. 2018. Ja. Okay. Var du der der, Ali? Nej, desværre. Ikke på den. Nå, Emma. Ja, der er i vores, vores kære, kære øh, følger i marken, har jo sendt nogle tips, Victor. Og de sender blandt andet en tip, der hedder øh, Stabil Butter Chicken, tror jeg, at Facebook-gruppen hed. Så jeg har været i marken, og øh, ham så har vi dig med på telefon? Ja, hej. Det hej. er dig, der laver verdens bedste butter chicken. Øh, ja, men, Nej, øh. <laughs> det er det, der er sagt i hvert fald. <laughs> jeg smiger. <laughs> Prøv lige, at, prøv lige at forklare ham så her. Hvad, hvad kan den her ret? Hvad er, hvad er de hemmelige ingredienser, som Victor skal have? <laughs> Jamen, de hemmelige ingredienser, de forbliver hemmelige. Nej, Men altså, <laughs> det er din det er, det er, det er ret, en logisk ret, som, som vi laver øh, til, øh, til, til, kun til Roskilde øh, Festival. Og... Øh, det er egentlig bare en ret, som, som, hvor vi har en hemmelig krøderblanding, vi først kom i, og der er mange, der faktisk spørger omkring den, øh, den blanding. Øh, okay, så kan, den, kan noget? Med fuld forståelse. Hvad siger du, Victor? Vi har ham med, som står bag retten. Hvordan har du det lige nu? Og han vil ikke afsløre en skid. Mm -hmm. Jeg er da lidt ked af det, Victor. You know? <laughs> nej, nej, nej. Men, altså ham, så må vi lige høre, hvordan starter det her med, at I tænker, at I skal stå og sælge butter ved siden af indgangen til Roskilde Festival? Altså, det, det starter nok ud øh, med, det, at øh, når jeg får fra på besøg så klarer det at være ret lige med den øh, butter chicken, jeg laver. <laughs> <laughs> og øh, jeg er studerende. Jeg tænker, at det kunne være sjovt at prøve eller andet af på et tidspunkt. Så på et eller andet tidspunkt i, i løbet af det år, så Øh, mm. det, det år der hvor vi starter der ser en reklame for, for, for Roskilde festival og så tænker jeg Åh, det er sgu da sjovt at prøve så jeg, jeg får en idé om at jeg skal, jeg skal gå fra at til der og så kan ringe på for der er derude udenfor fordi jeg vidste ikke hvordan man kom indenfor og mm. så festival det er inden en båd derinde så må jeg starte ud foran, og så må jeg jo kæmpe mig ind på et eller andet tidspunkt <laughs> ja. ja fordi det er ret så... svært at komme ind på selve pladsen ikke altså skulle have en båd ja, den, ja. og for ikke at sige nærmest umuligt på en måde, nærmest er Jeg tænker, at man skal nok kende en eller anden, mm. som kender en. Så, så det, der sker er, at jeg går på dør til dag, og øh, der er ingen, der virker ret interesseret, og ringer tilbage til mig og fortæller mig, at han ikke er interesseret alligevel, er eller det er. <laughs> og så tænker jeg, okay, så det skulle lige meget, det gider jeg ikke alligevel. Men øh, en af mine gode venner får mig overbevist, om jeg skal tage en tur med, og det gør jeg så. Og så lykkes det så lige for ud, ud fra en gang syd. Og øh, jeg starter ud, den, øh, den sommer, da det var i 2015, øh, og øh, jeg har en pavillon derude for Harald Nyborg, <laughs> og der er ingen, der kan sådan, i den er der butterching, og en okay. er ved at flyve væk, og det ene ved det andet. Øh, øh, så jeg får en idé om, at nu skal jeg skulle prøve at give nogle gratis smagsbrug, så kunne det være, det virkede, mm. og det har da så helt gjort. Æh, Fulde mennesker gratis ting. Det er altså en mm. god kombi. Gratis virker ja. altid. Yes. <laughs> ja, det er præcis. Og det er sådan lige, på det, der de, har været, så er vi så, så gennem årene udvidet stille og roligt i forhold til det. Men nu har fået ud af det, og så nu her, der har vi et, et opfæsskort telt, og vi afholder konkurrencer. og okay. det, det Ham, så sådan, kan det du øhm, kan du huske Victor? Ah. <laughs> Han var der tre gange om dagen. Han dag, var der dag. tre gange om dagen i 18 <laughs> altså, altså, jeg, jeg, jeg, jeg er ikke god til navne men jeg er god til ansikter. Og den der var der, sagde om den, kan faktisk at huske ansigtet på. Okay. Men navne er ekstra gik. Og må jeg lige høre? jeg så jo faktisk okay. ham så på jeres Facebook-side øh, der, at øh, nogle af konkurrencerne var, hvor mange altså spis så og så mange omgang butter ja. på en dag og vind. Ja. Endnu en ja. ret butter chicken. Hvem har spist ja. flest øh, retter på en dag? Ja, men, øh, skud ud til limfjorden, skulle jeg lige til at sige det var en fra øh, det var en det var en fra fra fra Odense jeg kan ikke huske de øh, det navn, men vi har skrevet det ned eller noget sted og så pludselig hængte det op men han spiste øh, fire butterchicken og okay. det er altså det er sådan en det er de der øh, bokser vi smager om det er sådan en de der papmarchaiske eller hvad der yeah. er. Det yeah. er en tænke buss. Det er en kæmpe buss. <laughs> det var en kæmpe buss. <laughs> <Ja. laughs> Og det var før, der er challenge overhovedet begyndt. Okay, det er ikke en rekord. Fra næste år, så prøver vi det her. Der er mange, der har prøvet. Victor, er det dig, der har at slå rekorden? Er du i hjælp? <laughs> ja, jeg kan sgu ikke huske det. Der var... Den har sgu gjort det. Og det indtæt ikke det, man skulle sige. Der var en vigtigt at spise træ, og så gik han så ud fra butikken, og så fik han det rimelig dårligt efterfølgende. Det har nok været vores Victor. Men nu spørger på Victor vegne. altså ham så, kan man få den her ret uden for festivalsæson? Nej, det er kun noget, vi vil bøkke over os i festivalsæson. Så nu har det jo været corona, og... Det har ikke været. Det er Det er bare det er det Det har ikke i de sidste to Vita, du må altså holde må. ud til 2022. med at få dine <laughs> Jeg har på forhånd sådan, at jeg smager ekstra godt der. Ja, det må være det. Nu vi i tre år. Ikke godt, har vi det. <laughs> Ham, ja. tak for at gøre os klogere ja, på, øh, hvem I er, og hvor man finder jer. Og Victor, ja. jeg håber, at du er glad for vores, øh, vores svar her, og vi fik fat i øh, stedet. Ja. Høj, jeg synes, I er for mand. Det er... Øh, det er næste, <laughs> tak, fordi, at Det faktisk, at det, det nærmere, ikke? Jo, jo. Det er, det er Jamen, vi venter til næste Roskilde, og så ja. skal du gå amok, Victor, ikke? Du må lige øh, holde ud i mellemtiden. Ja, tak. Du hører fra mig. Det er godt, Hej. Hej. Wow Sindssygt Hvor er det, hvor er det sgu sejt I har fået <laughs> Det er Emma der Æh, har vores, <coughs> Alle følger, nogle. følgere Der er simpelthen ja. øh, også Kelly Butter Chicken ja. Skide godt altså, Stankes Victor Jeg har lidt ondt af ham Han har ikke fået den her Butter Chicken i tre år nu skal han altså lige vente den sommer Et helt år til ja. oh, okay. Er du klar på et spørgsmål mere? Ja selvfølgelig Okay Og Alt er jo med din musik ikke? Ja, ja. Øh, Men tænk nu gider vi nu Nu skal vi prøve noget andet Ja Um, der er en, der spørger, og det er gravalvorligt. Um, altså, det er lidt alvorligt. Men Meget alvorligt. Knuser, eller kommer du hele kammerjunker i din koldskål? Hvis du også spiser koldskål? En gang imellem. En gang imellem. Må men... Du knuser simpelthen hele? Hele? Wow. Hvad gør du, Emma? Æm, jeg er faktisk en mixer. En Nogen mixer? skal være store, og noget skal være knudst. Ja. Ah, okay. det kan fælles <laughs> altså, ja. Jeg, jeg ringer, er rent knuser. Er det sådan? Ja, fordi altså. Jeg synes det bliver sådan et andedamsnede til sidst. Det er ikke godt lige, hvor de sådan helt bløde til sidst. Men okay, du er sådan en hele. Der har vi en BT-overskrift. overskift. Det er knus ikke. Det visste jeg ikke. Kammergang. Det var vanvittigt. Jeg var ingenklar om man gjorde eller man knuste. Det er en stor ting. Er det En Kæmpe ting. Ja, ja, ja. Det er det samme med ananas på pizza. Ja, det var så fuld af rigt. Hvad er det? Slidt ikke. Slidt ikke. Og var der mere? Smør eller Nutella? Du, øh... Jeg må nok ændre, om jeg har gjort det. Ej, har gjort det, det skulle ja. få meget smørrelse. Ja. Det er det også. Det er det Klassiske spørgsmål. Har du et andet spørgsmål? Det har jeg. Ja, vi går videre der er for. en der om det var dig, der du under The Whistle Song. Altså, på set hvad sangen? Med mm -hmm. Ja, ja. Yeah, ja, helt vej. Det er dig. Ja, ja. Okay. Og jeg kan, kan stadig huske de, de ansigterne på de folk, der sad der i studiet. De sad og på hovedet Ej. og sagde, Ali, det er sindssygt, det her. Det, det kommer aldrig nogensinde til at blive spillet nogen sted. tænker, det gør ikke noget. I det mindste, så har vi det sjovt. Ikke? Og hvad synes du om den sang i dag, Ali? Altså nu <laughs> ikke? Det er jo en sang, man sådan tænker, man elsker den, men man hører den måske også øh, en, en gang imellem. ikke? For den, den, den, den fylder meget, kan man sige det så? Det kan altså, man godt sige. Er du, er, du, er, du, er du sådan, nu. Ja, jeg har virkelig, hvad skal man sige, had og kærlighed forhold til <laughs> den, ikke? Øhm, altså, vi, jeg bliver jo nødt til at spille det, når jeg, når, jeg, når jeg er ude, ikke? Men altså, selvom hver gang, jeg skal trykke på den knap og play-knappen, tænker jeg, at oh, nej. <laughs> men altså, lige så snart nummeret starter, og jeg kan se, hvordan foregår ja. går til det, ja. så er det fuldstændig som om at med det første gang. Ja. Øhm, det nummer har gjort rigtig meget øh, for mig, men øh, som sagt, nu har man hørt det så mange ja, hvor mange altså, år er det, det, her. du har hørt den? Den kom ud i januar eller marts, jeg kan ikke rigtig huske det, 2000. Yes. Så okay. det er 21 år siden. 21 år har du hørt den sang. Ja. Ja, Måske regne, en gang Og Hvor mening. mange gange jeg har hørt det, inden den kom ud. Ja. <laughs> du, er, du har ikke havde kaldt Men forhold. altså det vildeste af det hele er, den dag i dag, når jeg går nogle steder altså på klubber og diskoteker og sådan noget, og DJ'en finder så ud af, at jeg er der. <laughs> det var nice. Det var sådan, Og de gør det, de gør det, altså det er fordi, de gerne vil vise respekt i os, selvfølgelig, ja, ja, ja. ikke? Og, Lige så snart de finder ud af, at jeg er der, så kommer det bare. Always so, baby. <laughs> og hver, altså, nogle gange, så var jeg simpelthen nødt til at gå hen til DJ'en til at prøve, at det er fedt, du spiller. Tusind tak, men jeg har altså hørt. Den nok, <laughs> jeg kender Hør, den, den godt. Spil den playlist, please. Du har ikke til at præstille mig. Jeg har det fint. Bare giv mig <laughs> en øl, så jeg er jeg glad. <laughs> <laughs> <laughs> <høj> men det er også en, den sidder jo Altså Den det er godt. i hovedet hele dagen. Det er godt. Jeg kan huske, da vi lavede det. Og der sagde de folk, og de medproducer og mit plædeselskab, at det er jeg nummer. Det, det bliver ren klub, men du får ingen radioer til at spille. Mm. Netop også på grund af det de, ja, blow så bitch og all ja, all ja, det de ting. Ja. Der uh, lige indtil jeg en dag stod op til den, hvor p tre spiller den kl. 8 om i <laughs> ja, okay. okay. Så vi altså også i gang. <laughs> Emma, vi skal oh. videre til øh, oh. den næste efterlysning. Jeg trykker her. Så skal vi til... Øh, Det er mere kærlighed. Igen. Simpelthen. Mm. Toge. Goddag. Hallo. Hallo. Hej. Hey. Du er med på telefonen. <laughs> ja. Vi har også uh, ja. DJ Allergen er med i studiet. Hej. Hey. Hey. Uh, yeah. Hej. Ja. Hvad laver du, Toge? Hvor du hen, Toge? Lige nu er jeg til møde i Stilagsklubben. I hvad for noget? I øh, Stilagsklubben. Stilagsklubben. Åh, altså. oh, Stilagsklubben. Ja, ja. Hvad er det slang for ja, hvad? Det er Stilagsklubben. Det er alle stilagsarbejdere i København, der okay. er medlem af fagforeningen, som kommer ind og Simpelthen. mødes og ja, okay. snakker om, hvad der sker ud i verden. Hvad har I på programmet i dag? Jamen generelt bare organisering af kollegaer og samtidig med... Ja, hvad der sker er problemer med lønssystemer mm. mm. og alt Og hvad arbejder du præcis så, med tunke? Øh, stilaser. Altså sætte stilaser op? Ja, ja. Øh, montage af stilaser. Står du også er, selv på stilaserne? Altså bruger du dem? Ja, det er jo det, jeg laver. Ja, ja, altså, jeg bygger ja, ja. dem. Og bygger øh, dem. nu har vi jo DJ Alligender med. Altså, er, der en, er der en speciel god stilas-sang? Man hører tit, når man kører forbi sådan nogle der kører kørt mm. øh, noget musik op fra oven. Har I spillet Blom og på et tidspunkt Ja, det har jeg sgu ikke Altså, den er ældre mig ja, okay. Den er ældre end dig Ja, okay. ja okay. okay Så det er nok mere bare noget eller... Almindeligt ja. Almindeligt dak ja. Hvad er det? Samt det her, du laver for gammelt ja. dak God mandag morgen Det var det, ja, det, var det. Ja. Ja, okay. Classic ja. Jeg synes da, at dine godt kunne komme med på den her playlist ja, Jeg synes også lige, Toge, kan du ikke lige tage den med i morgen? Det kunne godt være. Så kommer jeg lige forbi og sådan, Nå. kan jeg kan ikke lige skrue lidt ned. Altså, skal vi ikke bare sige det sådan, at jeg har fået klager for det sygehus jeg går på, øh, fordi jeg spiller for høj musik? Ja. Er, er det så trump, du spiller der om, om morgenen? Ja, øh, eller sidetrains, Det er de ikke wow, <laughs> Det er de ja. super glad for, at jeg har 8 om morgenen, når man går op ad ned af med patienter. Det forstår man måske ikke godt. Så kører bare... Det var et sidespor. Emma, hvad skal vi høre, høre Toggo om? Ja, det er jo i, i arbejdshenseende, at uh, du søger noget, kan man godt sige. Eller ja. Det er i hvert fald der, det er sket. Fortæl os. Ja, men det er jo fordi, at som sagt jeg går ned på Køgesupersygehus. Jeg mm. jamen gerne med at lave det. Yeah. Æm, og jamen, jeg går og sætter CD's op og hygger mig. Og jeg hører, arbejder... Ej, dog ikke der. Fordi vi er for mange på arbejde. Mm. Umbar, og jeg får for, for mange klager. <laughs> så øhm, vi går bare og hygger og laver noget sedas. Og så inden for en af de der vinduer, står der en sygepariske whatever, øh, blå t-shirt og hvide bukser. Mm. Lige en ansat. Jeg kigger ud fra sådan et madområde, og pludselig skal det egentlig se ud, og så står hun og kigger det på mig, og jeg står og kigger det på hende, og så står hun og fører lidt, og jeg står og fører lidt, og Jamen, nu synes jeg det egentlig bare, at jeg er ikke får noget ud af hovedet. Det er cute. Men der var et vinduid mellem, som er goodie, som ikke gør noget, altså. Hvad kommunikerer du med en? Altså, vinker du, eller laver du uh, thumbs up, eller laver <laughs> call du et, call me, eller hvad, hvad sker der? Uh, jamen, det er jo der at lave call me, altså, ungerer jeg ikke nummer. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> altså, kommer der nogen tegn fra dig to? Altså, hvad? Du, du smiler bare sådan helt, uh, og så er der uh, violinmusik i baggrunden, altså, hvad, altså... Nej, ikke noget musik. Derfor nej, nej, nej men det er du for den klare over. Du stopper nu. Men vil man ikke lige kunne... Nej, du har måske en kuglepind cool eller noget. Jeg tænker, vil man ikke lige kunne have skrevet på armen, og så lige være her? <coughs> Honey. Altså, jeg står 12 meter oppe i luften, ja, det er også en og ikke er i gang med at lave sikkerhed uden... Ja, altså, vi laver sikkerhed, og det er det, jeg skal fokusere ja. på. Ja. Så jeg har ikke noget andet med, andet end det, jeg skal bruge. Altså, jeg livede, det er lidt svært. Altså. Togu, når du ser hende, altså, hvad, hvad tænker du? Er det, er det sådan, alt går i slow motion, når du ser hende? Og, altså... Ja, men altså, du så bare ud og skide og søde, og er sådan dejlig, dejlig en, <laughs> ja. en dejlig, dejlig lille en. Dejlig, dejlig lille en. Ja. Jeg tænker, havde hun altså, ikke et navneskilt? Det er faktisk ja, et godt spørgsmål, ja. men uh, ja. Du kunne ikke spotte et navneskilt, Toge? Nej, det kan jeg sgu nej. ikke rigtigt. Og nej. hvis der var et, så kan jeg ikke læse Nej, okay. Okay. <laughs> okay. Okay. Hvordan ser hun så ud okay. til gengæld? Har vi noget hårfarve, noget øjenfarve? Lyst, lyst, hård, lyst med noget mørkt. I. Jeg kan ikke se om det er noget der har været farvet, eller om det er naturligt. Okay. Æh, men meget lyst Æh, Og så en det er blå eller brun øjne. Mm. Ja. Æh, og ja, europæisk udseende. Super. Mm -hmm. mm -hmm. Er hun æhøj, høj eller er hun lav? Hun er faktisk længe, jo freaklig lang jo. Nå. No. Ja, 69, 71. Ja, jeg, det. ja. Altså, altså, ja. Altså, tænker, det er det. Simpelthen. Jeg tænker ikke, det er svært at undgå at se Jeg er en to meter og tre højst i dag, så bare er der tatueret fra hænderne til whatever. Hvad har du, altså, altså, kan, hun, kan hun have set dine tatueringer igennem ruden? Har du nogen op på halsen? Nej, dog ikke dårligere. Ja, hænderne og arme. Hvad, Hvad er altså, har du tatueret på hænderne? Øh, jamen, jeg har alt lige fra... Jeg har mere oldschool, og så lige fra øhm, ja, anker til en tiladsnøgle. Okay. Til snup, og <laughs> det er forskelligt. Nice. En ting med står på min arm. Sådan. Fedt. Åh, hæ. Køge super. Og, men, og, og, ja, og hvilken ja. etage er vi på God, ja. her? Hvor, hvor højt er du? Du sagde 12 øh, meter, eller hvordan? Ja, men det er jo fordi, det er højden for mig, så det er grundhøjden for hende. Det er der, når du kommer ind fra akutmodtagelsen og sådan noget så når du fortsætter det niveau så er det at du øh, kommer ud til sådan noget caféområde mm. en ved nogle snackautomat. Okay. Aha. Okay. okay. så er hun godt der i niben. At torge altså var der noget øh, var der noget fra hende kunne du mærke at hun også var interesseret i dig. Altså var der et signal Æh, eller to du, du og tænker. Blinkede det, lidt, Stolen, og Stolen og blinkede. Ja, jeg stod da også, lidt, men jeg arbejdede videre samtidig med, okay. hvor jeg stod med ryggen over, fordi jeg stod over, over, over, over et åbent opgangsfelt. Okay. Altså, så, oh, så og Toge, tog, prøv lige til sidst. Hvad, hvad skal der ske, når vi får fat i den her lille søde so sag? Jamen, så altså, Det ene tager det andet. <laughs> en god tog. <laughs> en god tog syrende. En god tog syrende. God tog syrende. Yes. Yes. Det synes jeg er en god start. Det er Åh, oh, jeg håber og klæder mig allerede, <laughs> ja. til vi... Hende skal vi For nok få skaffet, Togge. Det er, ja. vi, det er vi næsten sikre på. Togge, vi vender tilbage til dig, hvis vi finder den lille søde. Ikke? Det må I meget, Det er godt. Og god arbejdsløst. Ja. Hej. Wow. Jeg elsker hans krig. Han var, han det kommer sådan. Han var genial. Ja. Jeg kan lige se, at Høje Toge står der med snup-snupt-satoverer. Og, og så er der i baggrunden, og så står der bare en, Wow, hende med snackautomaten, ikke? Så går der fandme bare blinket. Altså, altså, og kan bare ikke glemme hende. Nej, det er søgt. Jeg kæft, nej, joke. Hun må til at være inde i den. hvor han god. Wow. Ja. Ham skal vi altså ja. hjælpe, så godt vi nok Jeg tror, jeg finder ham. det håber jeg også. Hvad, hvad jeg var det for et sygehus igen? Køjet superhospitalhedsen. Køjet superhospital. Ja, det er den nyttekig. Hvis du så en høj CDA arbejder, øh, vi spurgte engang hvornår det var. Vi var helt blown away. For nylig, tænker vi ikke. Altså, nu er ja, altså det må vi lige finde ud af igen. Ja, inden for den sidste uge eller to. Men altså, ja. Han er til at huske, tænker jeg. Ja, to meter. Ja, ja. Og noget. Emma i spørgsmål mere? Nå ja, hvad skal jeg tage? Jo, der er ingen der spurgte, hvad vil du gerne have været, da du var barn? Hvad drømte du om at blive som voksen? <coughs> altså, jeg har jo altid gerne ville være en arkitekt. Jeg har, arkitekt? Jeg, har, jeg, jeg har været god til at tegne, så jeg tænker, hvis jeg... Jeg har altid, jeg har altid sagt til mig selv, at hvis det ikke blev musikken, eller inden for musikken, så var det helt sikkert blevet til... Arkitekt og mm -hmm. tegning og sådan, jeg elsker at tegne. Spændende. Uh -huh. Du har også siddet og tegnet på dit cover, mens du har siddet End her, det er meget hyggeligt. Ja. Er du sådan, der sidder og tegner, når du øh, sidder ja, ja. og... Ja. Altså, hvad tegner du? Altså, bygninger, eller det bare sådan, hvad du lige... Øh, <laughs> altså, <laughs> Alt muligt. <til>. Alt muligt. <coughs> mm. <coughs> ja. Så, så er der en, der spørger, hvem er dine idoler, og hvorfor? Har du nogle idoler, så du tænker sådan, den person er skulle uh, nice? Altså, skal det være inden for musikken, eller Det må vel næsten inden... være alt, ja. tænker jeg, det tænker jeg også. Idoler. Uff, det fandme er et godt spørgsmål. Hvad med, vi kan også være skuespillere, vel, ikke? Eller nogle familiemedlemmer, eller ja. en eller anden, man tænker, gør det godt. er ja, muligt. Du kan også summe lidt over den. Altså, jeg kan godt lide folk, der ikke giver op. Mm. Uh... Og jeg kender faktisk et par stykker, som, fordi, fordi jeg selv også er sådan. Jeg tager, jeg tager jo ikke nej for svar. Mm. Den skal jeg bare altså, Jeg prøver hele tiden. Og det var lige præcis sådan, der skete jo også med, med bladekontrakten mm. og, og hele Whistle Song og alt det der. Fordi jeg lavede jo tracket, inden den overhovedet var signet. Og øh, jeg gik jo rundt på alle, alle diverse bladeselskaber herhjemme. Og alle sagde nej. Der var ingen, der ville signet det. Og, og det var på det tidspunkt hvor Aqua var Mm. deroppe på Sehøjeste, og alle ville have endnu et Aquaband. Mm. Øhm, og jeg så sagde nej, jeg udgiver det fandt mig selv, og jeg brændte jo 300 CD'er, kan jeg huske. Mm. En efter en. Og så sendte jeg det til alle mine DJ-venner, som spillede på alle mulige diskoteker og klubber. Ikke? Og, øhm, langt, og så til allersidst, så var det så Kenneth Bager, der hørte det. Ja. Han var den eneste, der sagde, at det der, det bliver stort. Mm. Det skal vi bare udgive. Og det var faktisk derfor, jeg kaldte albumet for The Payback, uh, payback Time. Det var til tidsplade. Og du er faktisk aktuelt også i en serie på, på DR, der hedder Vild med Dance, lige som øh, en kæmpe anbefaling at se faktisk, og man kommer lidt bag musikken øh, og lærer, hvordan tingene opstod og, yep. og så, videre. så dine idoler er egentlig nogen, der sådan brænder for det og gør Brænder for noget. Jeg har da bare sådan lige meget hvad du laver. I verden. Ligesom ham, du der går øh, går efter, at du bliver den bedste. Der er bare der chicken på Roskilde og gik rundt fra der til dør. <laughs> dør til det er, dør. Det, er dør. det samme. Det er bare noget andet. Men og, tanken jamen, der. 100%, mm. der er, ja. det er på 100 For mig er det det samme. Mm. Altså, det lige meget, hvad du laver. Du tror på det. Du har en plan. Du går efter det, og du stopper ikke. Sådan. Okay. Så. Det er dem. Mm. Skal vi videre til den, øh, den sidste, sidste efterlysning? Ja. Den, den for du skulle Jamen jeg ved se. faktisk ikke. Det er jo tv2 Lorry, som har lavet en artikel. Ja. Øh, noget med nogle farlige fisk på de danske strande. Har vi øh, akvariechef Jens Jeppesen med på telefon? Ja, det har jeg. Jens, ja, prøv at gøre os klogere på øh, en overskrift på Løge, Noget med en farlig fisk. Ja. Er det noget, vi skal være bange for? En såkaldt fjæsing. Ja, lidt. De Ja. Jamen, øh, this, this, altså man skal i hvert fald have respekt for den, jeg siger, fordi øh, i de her tider, eller det her år her, hvor, øh, hvor vi er i sådan et såkaldt fjæsingerår, hvor der virkelig er mange inden ved det danske kyst, og med specielhed op på Nordsjællandsk kyst, der, der kan man i hvert fald lige øh, tænke på, at det er der. Og det, som bliver stukket af dem, øh, så kan man godt, det, øh, hvad skal vi sige, øh, det gør afskendigt ondt. Jeg har godt ikke prøvet det, men jeg har set nogen, som er blevet stukket af dem. Og det er nærmest noget, som er blevet øh, stukket af en ko. Jens, altså, afsindigt gør os lidt hvad, hvad er en fjesing? Altså, ja, kan vi lige få, hvordan ser den ud? Ja, en fjesing, det er en varm og smuk fisk. Den er sådan øh, en streger ned langs kroppen, den er meget aflang, den har en gigantisk underbyde, fordi den lever faktisk og den, den, den, den gemmer sig ned i sandet, og så angriber den fisk, der er op over den. Og det er den så på sandbunden, Gud hjælper mig. Mm -hmm. Men uh, vi mennesker, vi er også på sandbunden, og så, når vi kommer og trækker med vores bædefæder der, så er der altså potentiel chance for, at vi kan jokke på den, fordi op på ryggen af den, der er der en fed, stor pik. Der er faktisk fire pik, men den første den er størst. Og den kan man altså få op i foden, så lige så, så starter en fjæsning, den ser en badefuld komme, og det kan ske inden på 1-2 meter vand. Så graver den så god hjælp med ned i sandet, og det eneste, der er op over, det er, det er den her øh, giftpik. Og den, får du, og den får du så op i foden. Og det kan altså godt Udviklingen sig ret alvorligt. Jeg kender en min kones kollega, jeg, hjælper, mm. som har jogget i en fjæsning op nord for Helsingør en gang for mange år siden. Og det blev så voldsomt, så uh, hans kone troede nemlig, at han var blevet sindssygt, da han uh, var blevet stukket af den og kom ind med vandrene ind på stranden. Og det viser faktisk, at, at to år efter, der var han vist nok op til 20 procent invalid på grund af det her. Nej, oh, okay. okay. ja, så det er noget, vi skal tage virkelig alvorligt, de her fjæsinger? Ja, altså, jeg vil lige sige, at det her, det, det her sidste sted, jeg lige, lige uh, fortalt om, det var meget, meget uheldigt. Altså, normalt så får du bare ondt af... Det til i det sted, hvor du er blevet stået. Så det er selvfølgelig sjældent sjældent andet, men man skal have respekt for dem. Og jeg kunne ikke finde på at have to børn op på hårdtbækstran, uden at de har sådan nogle bade til. Det er simpelthen en Strand, vi skal holde os fra. Hvad gør vi, Nej. hvis vi ser en fjæsing. <coughs> Hvad, hvad, hvad skal man ligesom gøre, altså hvis man enten ser en fjesing, eller hvis man er blevet stukket en fjesing? Du ser dem jo ikke, at Du træder jo bare. Altså, ja. Der er ja, ikke noget at gøre. Du ser den sgu nok. Nej, du, du ser den nok aldrig. Hvis du, hvis du træder noget, så, så kan du bare med at oh, det går, on. og Så tror du måske, det er kvasko eller et eller andet. Øh, så bliver du ved med at gøre ondt. Det eneste, der at gøre, det er at skynde sig op til iskiosken, og så spørge om vi har noget kogende vand. Oh. Kogende vand? Varm. Nej, men i hvert fald meget varmt vand. Altså op til en, måske 50 grader. Hvis du så kan kan tåle at have din fod, hvis du har stået den der, Put den ned i det her vand? Du skal selvfølgelig ikke have koget og sættet eller brændt. Men i hvert fald sådan, at du lige kan tåle at have fod ned i det, så ødelægger det det protein, som giftstoffet er lavet af. Mm -hmm. så, og, og hvis du så kan tåle at have den dernede i en 20 minutters tid, så, så er der altså rigtig, rigtig gode chancer for, at det har nogen væsentlig indvirkning øh, som i, i hvert fald resten af dagen eller resten af ugen. Jens, hvorfor er der så mange fjæsinger lige nu her i år? Sådan en fjæsinger år? Ja, det ja, er de fjæsinger, og, og som alt ting, alle dyrebestanden i naturen, så svinger det lidt op og ned, og fjæsinger, de har sådan en eller anden mærkelig manøvre med altid at komme op at tredje, fjerde år. Og det gør de lige akkurat i år. Det vil sige, at her sidste år og forrige år, der har der altså været rigtig gode kår for de små unge fjæsinger, og de er så vokset til og er nu omkring en 15-25 cm alder. Og så kommer de ind i en kæmpe store horte. Og hvorfor gør de det? Det er inden ved de danske kyster. Det er fordi, de skal til at glide deres mm. øh, Så de, de, de, altså, de kommer både ind på en anden ting. Mm. Altså, der er masser af mad inde på sandbunden, Men der er altså også øh, damer og herrer, som er med. og har sammen med. Mm. Så det er derfor, mm. ja, de er, de er ringe. Man skal særligt passe på at gå ud ved tidlig morgen og sen senere, fordi så, så, så trækker fjerskerne ind på det lidt lavere vand. Okay. Og, ja. og, og hvilke strande skal man være ekstra opmærksom på i år? Altså, jamen, altså de der meget, meget lækre, fine stadig øh, med kun ren sand. Mm. Der vil jeg nok lige lade de første gæster gå i først om morgenen. Lige sende nogen andet sted. <laughs> Test vand. Kom <laughs> så skat, gå ud og se, fedt. Ja. <laughs> så sende dem og følge. Så send svigermor afsted først, er det det, du foreslår? Ja, okay. ja lige præcis. Svigermor afsted. Og så røg den efter. Nej, men øh... Um det er heller ikke sådan, at det er jo ikke mange, der kommer til at stikke på den. Og mange af dem, der faktisk stikker på tror faktisk gode oh, nej, jeg har lige stået, med, det kommer, det er jo ganske et stykke glas der Og så har man lidt et og så sker der ikke mere ved det. Det er jo i det tilfælde, hvor det virkelig er uheldigt, og hvor, og hvor du får fire times øh, største pig op i nerve, så kan det faktisk være lidt uheldigt. Men, så, så kan det faktisk udvikles til det, jeg snakker om så er en, ja. de, de sige navstændig, som breder sig i hele kroppen. Shit, det er Danmark, Emma, det er jo ikke <laughs> Meksiko, eller det. Nej, jeg bliver inde uh, <laughs> på <laughs> land. Det er jo helt vildt. Vi skal ja. tænke på, at det er meget sjældent. Altså, jeg skal bare tille mig op er, er... med en person, jeg ikke kan lide resten af sommeren, jo for jeg ja, lige at ligesom, den person uh, afsted. Det bliver langsomt, hjemme, jeg må sige. <laughs> <laughs> og prøver jeg nu, altså Jens, vores program handler jo egentlig om efterlysninger, så jeg sidder jo lidt og tænker, ja. hvad, søger du, at vi nu skal fange alle fjæsing mm. for dig, eller hvad er det, vi kan hjælpe med? Det er noget med en du søger eller hvordan? Ja, ja, det faktisk en du fordi der er jo altså en her almindelige fjæsing, som farer rundt øh, alle på vores badefarm her, i hvert fald i Øresunds og område og faktisk også på hele østjyllands siden hvis vi forhælder mm. øh, for sig. Men, men der er faktisk en, en anden fjæsning, en anden art som vi er sindssygt interesserede i, og den hedder Lillefjæsning. Mm. Og Gud hjælper mig om med den her, den er måske 3-5-6 gange, så giftig de er den almindelige. Og hvorfor skal vi så have det? Jamen det er fordi, vi er jo nogle jo der er oppe på, så, så vi vil rigtig gerne have den her lille fjæsning. Den bliver ikke mere end 15 centimeter. Okay. Og, og den ligner en lille samtrykt almindelig fjæsning. Det vil sige, den, den ligner sådan en, der har fået for meget at spise. Og så er den, øh, og så er den lidt gulig, lidt mere gulig, end den er almindelig. Og så har den altså en, en giftpotentiale, der er rigtig mange gange øh, større end den almindelige. Fjæring det kunne vi rigtig godt tænke os at, for at formidle om at udstille i ja. underhold Hvis vi kunne uh, få nogen til at indebære den levende, den, uh, hvis de indebærer den levende, så skal den være levende i to dage. Det, uh, det, um, det er vores regel. To, to dage, så får de 1.000 kroner. 1.000 kroner for at sætte så, liv på spil. Så jeg lader, skal bare holde øje med det store, jeg ikke skal træde på, og en lille, lille læggen, som er fucking farlig også. Hey, 1.000 <laughs> kroner, Emma. Ja, og det er og rigtigt. Du nu også naturen, ikke? Og jo, det, det er rigtigt. Okay. Vi skal blive klogere. Ja. Men den lille er simpelthen giftigere end den store. Det er den, I vil have. Ja, ja. ja sådan sådan. det er det. Altså, vi havde jo også kultøren hele sidst sommer, og det var jo, det var jo nærmest et mareridt til sidst, fordi folk kom jo med den almindelige andre sammen. Jeg ikke uh, Nej, jeg skulle til at sige, er der nogen, uh, nogen bud nu? <laughs> jo der bytter? Ja. Altså... Altså, ikke andet, at vi har fået nogle mailer. De, de fanger masser af den, lille, af den lille fjæsing, og vi kan bare komme og hente dem. Men så når de så sender billedet, så er det altså den almindelige. Almindelig. De ligner også meget. meget ikke den almindelige. Jeg tror jeg lige, vi får lagt to vi... billeder op på vores Instagram af en almindelig fjæsing og en lille ja. fjæsing. Og så er der på spil, ikke? Øhm, ja. Og så skal folk ellers bare ud og jagte. <laughs> ja, det er da sindssygt. <laughs> lige? Lige kæmper, at, uh, ja. Med den almindelige fjæsing, ja. den er lækker. Så, uh, siger, den er lækker, og, uh, den er lækker hvad? hvad? Den er lækker at spise. Hvis man, man får almindelige fæsinger ind til kanten der, i sådan en 20-25 cm større, og lige får klippet pikken af på ryggen, og de to, den har på hver sit gældelåg, så kan man faktisk håndtere den, og så kan man filtrere den, og det, den er den fineste kød og den lækreste smag. Så hvis, du tør, så hvis jeg undgår at blive så kan jeg lige haft den med. Så skal vi lige klippe uh, pikken af? Jeg har siger. jo sagt, at jeg aldrig ser den, så det, jeg synes, det er svært, det at du ja. beder mig om, Jens. Mm -hmm. Jens, tak for at gøre os klogere, ja. og nu wow. får I en helt en hel masse henvendelser fra folk, der har set den, den, lille, lille, lille. den lille fjæsing. Ja. Tak, Svendelig. Som God sommer, Jens. have. det godt. Hej. Hej. Hej. Hold da op, vi skal have nogle flere sådan, dyre med. Jeg elsker sådan nogle der. <laughs> altså, det er så fedt med sådan det er fucking løjer han også. Altså, nu nu tog, ja. går man slet ikke i vandet mere. Altså, Ej, men jeg er glad for advarslen. Altså. Helt sikkert. At altså, det ligger og venter derude nu. Altså, ja. det er bare... Men altså, vi kommer vi ikke til at se dem. Men fanden, skal jeg så lede efter den lille fjes. Den er bare baghovedet, den er den der lille. Den er helt sådan noget, ja. en gren, Og lige pludselig bum, så ligger du der bare og ligger ja. der og raller ud i vandet, ikke? En invalid, men når vi at tage den her med til Jens. Ja, ja fedt. For 1000 kroner. Det <laughs> Ali, det var faktisk noget i dag. Jeg håber Super. du har hygget dig. Det var så <laughs> en lidt sjovere eller lidt skørt det program. Mærkeligt program i dag. Det var så fedt. Tusind, tusind tak for at se. Og hvad skal du ske i fremtiden, Ali? Uh, spiller du nogen steder? ja, der var faktisk en der skrev noget med om noget skivefest. Glad til at skivefest. Ja, det gør jeg. Mm. Det gør jeg. Det er altså de her festivaler i Danmark. Jeg elsker dem. Jeg elsker mm. dem. Der er masse jobs i, øh, i udlandet, mm. men øh, altså de danske jobs, det er jo noget andet. Ikke? Kan hvor kan man noget. se dig i løbet af øh, sommeren? De få øh, festivaler, der så, ja, der så er. Vi øh. spiller på Bornholm øh, på fredag, øh, hvor der er noget festival, skiver jeg der. De danske ved jeg faktisk ikke, der, fordi der har været så mange, men de har jo rykket, ja, rykket. To, år, to gange nu. Ja, ikke? Ja. Nogle af dem er blevet rykket, så er der nogle andre, der er blevet aflyst. Så jeg har slet ikke styr over det. Men de kan jo bare holde øje med en uh, kalender på Facebook og ja. på min Instagram. Så må du finde ud af, hvor du uh, dukker op yes. henne i, i verden. Yes. Det var så hyggeligt, du gad at være med. Tusind, tusind tak for sådan og rigtig god sommer. Og i lige måde. I lige Emma, måde. hvis man har en efterlysning, hvor skal man sende den hen? Så skal man skrive til os på Instagram, der hedder vi Helt Væk Podcast. Mm. Og øh, det er jo sommerferie lige om lidt, så ja. hvis folk nu mangler noget i deres sommerferie. Ja. Gardeners knows what. Vi fik en nogen, øh, der mangler noget snus i Alenja, tror ja, jeg. for eksempel. Så skaffer vi jeres lift <laughs> hele vejen dernede. Ikke? Ja. Det er så øh, ja. Ja. ja, vi prøver. Så tak vi skal... for i dag. Hej. Hej. Hey.